Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nammaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa na'uzubillahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahadihillahu falamudillalah Wa man yudulil falahadiyalah Wa ashhadu an la ilaha illallah wakhdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amaludin Salaudin ibnbn al-Sumha al-Rahuti Allah Alhamdulillah Ashadu al-Rahudin al-Rahudin al-Rahudin al-Rahudin al-Rahudin al penimpak kuninya dapat kita menyambung kepada tafsir dalam surah tahni ini dan kita telah pun mengupas sehingga ayat yang ke-46 dari surah tahni ini seterusnya bagaimana Allah Subhanahu taala dalam ayat ke-47 dan 48 a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'rsil ma'na bani isra'ila wala tu'adzibhum qad ji'naka biayatim mir rabbik وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى peman janganlah kau merasa bimbang kerana aku bersama dengan kamu aku mendengar dan melihat maka pergilah kamu berdua kepada Firaun dan katakan kepadanya sungguh kami berdua adalah utusan ربmu maka Sungguh kami datang kepadamu membawa bukti atas kerasulan kami dari Rabmu Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk Sungguh telah diwahyukan kepada kami bahawa seksa itu ditimpakan kepada siapapun yang mendustakan Ajaran agama yang kami bawa dan paling tidak mempedulikannya Pada pendengar yang dikasihkan sekalian Tadi dalam ayat yang sedang kita bincangkan di sini Sungguh kami datang kepadamu membawa bukti kerasulan dari Rab kami, dari Rabmu Maksudnya dengan bawa petunjuk dan mu'jizat Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. SWT Dan keselamatan itu Dilempahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk Maksudnya keselamatan bagimu Jika kau mengikuti petunjuk itu Apa pendengar ini mulakanlah sekalian Dalam surat yang Nabi Muhammad SAW Hantarkan kepada pembesar Rum Dan juga kepada mana-mana Pembesar yang tidak Islam Maka Nabi SAW mulakan surat baginda Antara lain Bismillahirrahmanirrahim limuhammad ibn abdillah wa ila hiraq hiraqla azim rum salamun ala man tabi'a huda amma ba'd fa inni ad'ukuka bi da'ayat al islam aslim taslam allah ajrak marratayn dengan nama allah yang Maha Yang lagi Maha Penyayang ni muhammad ibn sallallahu kepada pemimpin negara rum keselamatan bagi orang Yang mengikuti petunjuk amma ba'd sesungguhnya aku menyeru kamu kepada seruan islam syahadatain maka masuklah dalam islam ini sehingga selamat Allah pun akan beri kepada mu balasan sebanyak dua kali. Jadi ini antara surat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang bukan Islam. Assalamu ala man al bukan Islam. Karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu khas untuk orang Islam sahaja. Kalau nak ucapkan salam kepada orang bukan Islam, assalamu ala man ittaba' al, al, al Ini sama seperti yang Allah ajarkan kepada kita. Ucapan Nabi Musa kepada Kera'un Sekarang hilang rasa gentar, rasa takut Yang ada dalam diri Nabi yang mulia ni Apa punya tuan-tuan yang dimulai kat sekalian. Bila kita ni berpaksikan kepada satu keyakinan tauhid, Maka kita akan rasa bangga menjadi hamba Allah SWT Di situ hilanglah segala bentuk ketakutan yang ada dalam diri Kalau kita kaji seorang daripada Perawi hadis Yang bawakan hadis. Dalam termivi kepada kita pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan salah seorangnya bernama Al Wahab bin Ahmad Asy'ariani. Beliau merupakan seorang ulama besar yang dilahirkan sekitar tahun 868 dan wafat pada tahun 1173. Seperti yang disebut dalam buku Rasul Mulia, Umat Mulia, Akhlak Mulia. Buku yang hebat ni tuan kecil saiznya tapi besar dikumpulkan oleh Ustaz Umar Muhammad Nur impunan hadis-hadis, cerita-cerita para ulama muhaddisin amat wajar untuk kita jadikan rujukan harian tuan-tuan agar kita ni berada dalam redha Allah Subhanahu wa taala dengan panduan bimbingan mereka. Menghayati perjuangan mereka sudah meleburkan hati tuan-tuan, mampu menitiskan air mata. Bacalah buku ni sebelum kita tidur pada setiap malam. Kaum mulia, umat mulia, akhlak mulia. Kisah al-Imam Ibn Wahab bin Ahmad Asy'rani ni mempunyai seorang ulama yang terkemuka ahli hadis yang terkemuka terkenal di Mesir belajar daripada guru-guru hebat contohnya Al Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari Nasiruddin Al-Lakani Syahuddin Al Ramli dan juga yang lain dan beliau juga berjumpa dengan Imam Al-Hadisin, contohnya Al Hafiz Asy-Syuyuti mereka hidup pada tahun yang sama tuan-tuan dan kurun yang sama fenak ceritanya Syekh Alani ini terkenal sebagai seorang ulama usiri yang memiliki ramai murid Malah tokoh-tokoh besar kerajaan pun datang mendengar kuliah-kuliahnya Alhamdulillah Pada zaman sekarang pun Tokoh-tokoh datang ke kuliah-kuliahnya Sampai kembali para ustaz Para asyatizah Mudah-mudahan berkekalan fenomena ini Orang-orang muda pun datang berkumpul Alhamdulillah Muda Moga ia menjadi sebab Mereka mendapat hidayah dan obat Islam itu berkembang Bersemarak Menurut usus usul mereka tentang rahmatin dan nikah sewa sekalian Suatu hari Al Imam Ruhab Syahrani ini ditemui oleh Perdana Menteri yang bernama Ali Pasha. Lantas berkata kepada Al Imam Ruhab Syahrani ini, "Esok aku akan berjumpa dengan Sultan. Kalau tuan guru ada hajat yang nak disampaikan, bi kepada kami." Sebagai seorang ulama yang tidak gentar langsung dan bangga dengan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa tuan-tuan. Benarlah satu asar yang mana Abdullah bin Amr bin al az berkata Man qara' al-Quran thumma ghanna anna ghayrahu kad utiya khayran minhu fakad ma azlamahullah Siapa yang baca Quran kemudian dimarasakan orang lain mendapat satu yang lebih berharga daripada apa yang didapati olehnya maka sebenarnya telah menghina satu yang Allah muliakan Seorang so, yang diberikan al-Quran keimunnya takut kepada orang ya sayanya takut rasa inferior melihat orang lebih hebat pangkatnya keretanya lebih besar gajinya lebih besar hartanya lebih banyak apa peduli tuan-tuan ini mulai ke paskian itu kelebihan dunia yang kalau nak dinilai tak ada apa pun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jadi dalam kes Allah Abbas Syairah ni Perdana Menteri berkata kepadanya besok aku nak jumpa dengan Raja kalau ada apa-apa hajat tolong, tolong beritahu aku akan sampaikan aku ni Perdana Menteri kalau aku sampaikan apa-apa tentulah di dengar oleh ni ulama yang berbangga dengan kedudukan di sisi Allah ni tuan-tuan hanya tersenyum lalu berkata Alhamdulillah kami tak perlukan apa-apa daripada Raja tapi, jika engkau mempunyai hajat yang nak disampaikan kepada Allah, maka beritahulah kepada kami. Mendengar jawapan tersebut, tuan-tuan, macam Halilintar kepada Ali Pasha ni, tuan-tuan, tunduk dia. Dia berkata, astagfirullah, astagfirullah. Kalian sangat bergantung kepada Allah. Sementara kami kaminya sangat bergantung kepada hamba-hambanya. Kalian ni lebih mulia kerana Allah memiliki kerajaan langit dan bumi. Tak banding dengan manusia ni apa sangat yang dia ada. Tuan-tuan, kebanyakan manusia pada hari ini Bitu-buta -buta mata hati dia Sehingga dia melihat kelebihan dunia ini Sebagai satu-satu ukuran kemuliaan dan kebanggaan Harta dan pangkat Menentukan status sosial Kan? Semakin banyak harta, semakin tinggi jawatan pangkat Maka semakin berlagak di atas Kurniaan tersebut Padahal dia tak sedar, itu anugerah Allah semua ini Allah SWT mengajar Nabinya dan mengajar kita semua Hilangkan perasaan takut daripada dirimu Apa yang kau takut pada mereka? kemudian Allah Allah Subhanahu taala mereka berbangga dengan apa yang ada Allah berbangga Allah menunjukkan pujian kepada hamba seperti nanti kita ada peluang kita teroka surah Isra Allah Taala gambarkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidi al haram ila al masjidi al aqsa Masjidil Allah yang telah mempergerakkan hamba pada waktu malam dari masjid Haram ke Masjid Al Aqsa Pakal tafsir yang terkenal dari Tunisia yang biasa kita sebut namanya Al-Imam al Tahir Ibn Ashur berkata Allah seringkali menyebut kaum mukmin dengan gelaran hamba Diidafahkan kepadanya untuk menunjukkan kehormatan dan dekatnya mereka dengan Allah SWT Dalam kes ini, Al-Muhammad SAW Kalau kita perhatikan surah Zuhruf pula, ayat 68 Ya ibadila khawfun alaikum alaikum wa la antum tahzanun Wahai hamba tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini Tiada pula kamu patut berasa sedih Ini adalah Tanda kehebatan seorang manusia di sisi Allah SWT Kita naklah mengatasi rasa takut, rasa bimbang, rasa cemas dalam diri Kerana Allah bersama dengan kita Pada pendengar ini adalah Allah SWT Antara doa yang Nabi SAW hasyurkan Nabi anjurkan kepada kita untuk baca bila ditimpa rasa takut Rasa kebersalahan dalam diri Melihat orang lebih hebat daripada kita Doa yang Nabi SAW ajarkan Allahumma Munzil kitab Sari'an hisab Al ahzab Allahumma ahzimhum Wazalziluhum Ini kalau kita takutkan musuh Ya Allah Tuhan yang menolongan kitab Yang pantas perhitungannya Kalahkanlah golongan kafir Ya Allah kalahkan mereka dan goncangkanlah kedudukan mereka Ini kalau kita melihat musuh yang akan Mengganggu kita Tuan-tuan ini mulia ke Allah sekalian Akan maknanya kita terutamanya dalam urusan agama lagi satu doa yang Nabi SAW Anjurkan kepada kita Allahumma kfinihim Allahumma kfinihim Bimasyid Ya Allah inungilah aku Dari ya kejahatan mereka Sebagaimana engkau kehendaki Ni doa tuan-tuan Di rahati dan dikasihi khiraf Merupakan doa Nabi SAW Menghadapi Golongan musuh Doa ni boleh tuan-tuan lihat Pada muka surat 113 Dalam buku perisai muslim Karangan Syih Dr. Sa'id bin Ali Wahab Al-Kahtani yang telah pun diterimahkan oleh Dr. Al-Wasid Abdul, Abdul Rahman Hafizahum Allah Buku Perisai Muslim ni tuan-tuan adalah satu buku kecil yang menarik kerana doa-doa yang dianjurkan di sini semuanya merupakan ringkasan daripada Al-Askar oleh Imam Nawawi. Apabila kita nak tindakan selain ma'iyatullah ni wasul kepada ini bersertanya Allah SWT dengan Nabi Musa dan Nabi Harun, boleh kita lihat bangkai dalam hadis himpunan hadis 40 sebagai contohnya. Dalam hadis yang ke-38 Hadis ni hafal lah Tuan-Tuan yang dirahmati yang dikasih wassalam Hafal hadis Ambil peluang Waktu juta sekolah Sebagai contoh Galakkan anak menghafal Ayat-ayat Al-Quran Karim dan juga Hadis-hadis Nabi SAW Dalam hadis yang ke-38 Himpunan Nabi Nabi SAW Hadis 40 ni An-Nabi Hurairah T.A. RA Qal Qala Rasulullah SAW Inna Allah Ta'ala qal Man aada li waliyam faqad aventuhu bilharb وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افتردته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سآلني لعطينا ولئن استعاذني لأؤيدنا هذه من الدوري والإمام بخاري Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Dia berkata bahawa Nabi SAW pernah bersabda Sebenarnya Allah telah berfirman Siapa yang mengusuhi para kekasihku, wali ku Maka aku telah mengumumkan perang terhadapnya Tidaklah hamba ku bertakarub Berarti mendampingkan dirinya Kepada ku dengan satu yang lebih Aku cintai daripada apa yang telah kuwajitkan ke atasnya Dan hamba ku yang selalu Mendekatkan diri ku dengannya Mendekatkan dirinya denganku Dengan perkara-perkara sunnah Perkara-perkara sunat di luar yang lain daripada fardu Sehingga aku sangat mencintai ini Kalau aku telah mencintai ini Maka aku menjadi penerangan, pendengarannya Yang dengannya dia mendengar Penglihatannya yang digunakan untuk melihat Tangan yang digunakan untuk memegang Dan kaki yang digunakan yang digunakan untuk berjalan Jika dia mohon kepadaku Yang saya aku pasti kabulkan Dan jika dia minta pendengar kepadaku Mesti aku akan lindungi Lihat dalam hadis ini Sebab dalam penjelasan para ulama terhadap wali Allah ni siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu taala itulah wali-Nya. Fani Allah telah menjelaskan dalam surah Yunus al-ladina amanu wa kanu yattaqoon. Ala inna awliya Allah la alaihim 'alayhim wa la hum yahzanun alladheena amanu wa kanu yattaqoon. Ingatlah semuanya wali-wali Allah itu tidak ada kemangan terhadap mereka yang tidak pula mereka bersedih hati. Kata para ulama' tafsir, bimbang terhadap benda yang akan berlaku. Sedih hati terhadap perkara yang telah lepas. Kedua-duanya tercabut dari hati seorang wali Allah SWT. Siapakah wali Allah ni? Orang yang Allah cintai, yang Allah bersama dengannya sentiasa? Orang yang beriman dan mereka selalu taqwa kepadanya. Nampak tak tuan-tuan? Jadi di sini, sebagai ulama' mengatakan bahawa jika seorang termasuk dalam kategori wali Allah, ingat akan cintanya, Maka Allah SWT pasti menjaga pendengarannya Sehingga pendengarannya selalu terarah Kepada benda yang dilibat oleh Allah SWT sabar lagi, tuan -tuan, Kalau umur sedang mengingkat 40 Masih sibuk lagi dengar lagu-lagu melalaikan Lagu-lagu asyik ma'asyuk Lagu-lagu yang Menceritakan tentang Kejeritaan seorang perempuan rupa parasnya Lalai namanya tuan-tuan Maknanya teringat kita ni tak, di, tak Dijaga Allah SWT tak beri perhatian kepada kita jadi Allah akan menjadikan pandangannya tepat, penglihatannya pada benda yang baik, tangan kakinya sentiasa melakukan perkara-perkara yang mendatangkan pahala untuknya. Ini maksud kata para ulama. Kebanyakan maksud daripada wali Allah ma'iyatullah yang Allah menyayangi seseorang itu sehingga keperingkat semuanya terdorong untuk melakukan ketaatan kepada Allah Allah membantu dia. Babnya ini rahmatilah dan dikasihi sekalian hari untuk cerita wak wali. Tengah orang memahami wali ni Alah fokusnya kepada orang Ada kelebihan tertentu, ada karamah Apakah setakat itu tuan-tuan? Kita akan menjelaskan perkara ini dalam kuliah akan datang Memandangkan keterikatan isu ini dengan Penjagaan Allah subhanahuwataala kepada para Nabi Dan para Rasulnya Terutamanya Nabi Musa dan Nabi Harun yang sedang kita Bincangkan di sini Kita pun layak mendapat pengetahuan tersebut tuan-tuan Berdasarkan -tuan, kepada hadis yang ke-38 Dalam impunan hadis 40 ni Suruhlah anak-anak untuk menghafal hadis 40 tuan-tuan kerana Allah yang menghafal hadis sebelum ini akan dihimpulkan kepada semua orang para nabi, para siddiqin, para syuhada' dan juga para salihin. Allahuakbar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wasahbihi sahbihi wa baraka wa sallam. rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.